La Vosovia 40, -a, pentru trecerea prin poarta iubirii a celor înfiați. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, dăruiește trecerea prin poarta iubirii, pentru ca para de foc a iubirii tale să ne facă strălucinați, fiindcă tu faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale para de foc. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, împlinește cu noi. Rugăciunea Domnului Isus Hristos, eu întru ei și tu într mine, ca ei să fie desăvârșiți și să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit pe ei precum m-ai iubit pe mine. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm trece-ne prin partea legii iubirii, fiindcă tu ești iubirea și de aceea Domnul Isus Hristos pentru noi s-a rugat și le-am făcut cunoscut numele tău și îl voi face cunoscut ca iubirea cu care mai ai iubit tu să fie în ei și eu în ei. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm. Fă să se împlinească pentru noi cuvântul rugăciunii Domnului Isus Hristos. Însuși, Tatăl vă iubește pe voi, fiindcă voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne puterea iubirii, pentru ca porunca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta și cu tot cugetul tău, să o facem, ca să încă prin poarta iubirii am intrat. Aleluia! Slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne puterea să împlinim porunca, să vă iubiți unii pe alții, ca să încă prin poarta iubirii, la Fiul Tău cel iubit ne-am închinat și El ne-a primit și ne-a binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne puterea să împlinim porunca să iubești pe aproapele Tău, ca sem că pe cei ce ne-au nedreptățit i-am ajutat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne Împlinirea poruncii Domnului Isus Hristos, iubiți pe dușmanii voștri, pentru ca pe cei care ne-au lovit să iertăm ca semn că prin poarta iubirii dintre cei ce ne uresc, am ieșit, fiindcă pentru ei ne-am rugat și s-au mântuit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm. Dar uiește ne trecerea prin poarta iubirii, ca semn că îndrefii iubirii tale ne-ai luat și ne-ai apărat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și te rugăm. Trece-ne prin oceanul de iubire și de lumină, ca semn că de toate ispitele am scăpat.